Що знали ми про Петра? Дуже мало. Ані прізвища, ні звідки він родом, хто його батьки і чи є у нього дівчина. Лише побачили, який Петро щирий і відданий хлопець. Мужнім показав себе і в ці перші хвилини перебування на ворожій території. За час війни галці немало доводилось бачити вбитих, Померлих з голоду, прострелених. Кожна із тих смертей по-своєму страшна. Хоч і є у смерті на війні неминучими. І ось нова смерть. Люди, котрі назвали своїми, вистрілили в спину десантникові, а потім втекли. Падлюки! Така смерть протизаконна навіть на війні. А може, варто було не послухатись кудрявого, а таки добігти, доповзти до Петра, зітхнув Галка. Він зупинив, щоб почекати командира, який йшов за ним слід у слід. Стомився. Треба було з орлом добігти до Петра, сказав Галка. Видно, встигли, там би вас і прикінчили. Яка ж тоді буде робота для центру? Ще й без вас обох, похмуро відповів командир. «Ти ще й про роботу думаєш?» запитав насмішку короб. «Хай би прикінчили й мене, признічена мала Галка. Як же далі йти, не знаючи що з Петром, куди поділись Сокіл та Іван, де ми взагалі, в якому районі? У лісі стояла тиша, ніби й не було до цього гуркоту літака, не було стрілянини. тихо, мовби війни нема. Петя упав, не скрикнувши. Його вбито, з тугою і скорботою мовив короб. Йому ніхто не відповів, хоча кожен у ці хвилини думав про долю Петра. Мовчанку нарешті порушив орел. Звернувшись до радиста, тобі важко нести рацію і торбу з батареями. Дай щось мені. Галка віддав 12-кілограмовий пакет із живленням до рації у білому середину промованому ранці. Десантники турували чи не найважчу в своєму житті стежку. Куди вона їх веде? До смерті, до життя. Оскільки в Ленінграді готувались, на них покладалось командування, сам генерал розвідки. А виявилось, не буде навіть початку в їхній роботі. Нема з чим радистові галці виходити в ефір на перший сеанс. Буде лише їхній кінець, нежданий і безглуздий. І ще зупинилась. Тихо. «Мабуть, уже зустрілися ті троє вбивців зі своєю поліцейською бандою», – прошепотів Короб. Хлопці запалили цигарки, а Короб, дивлячись на сліди, що зникали між деревами, сказав, «Хорделець, б зараз! Як не ступай в один слід, як не маскуйся, все одно завтра нас доженуть каратері!» Минула ще якась година. Десантники зовсім знесилились. Орел рішуче зупинився і сказав. «Ще вийдемо на залізницю. Якраз стигнемо на сніданок до фрійців. То що, по-твоєму, не треба одриватися від власовців?» запитав обережний короб. «Відриваючись від власовців можна напоротись на німців, трутися галка». «Погляньте!» – показав рукою Орел. «Ось галявина! І бомбово вирва! Тут і окупаємось! І звідси у нас буде гарний сектор обстрілу!» «Як, командире?» «Точно! нащо мучитись походом у невідомість!» – погодився Кудрявий. «Поки що заляжемо в ямі. Почне світати...» Нехай Галка передасть цю центр про наше лихо. Може, щось порадять, попередять.